Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyəi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və əsəhəbihə ecma'in Rabbi şirahli sadri və yasirli amri vəhlül uqtata min lisani yehkəhu qavliy Məhsələm əsəlməm kardaşlarım Amnızı, Amşakicim Allahın salamıyla salamla əyirəm Yəni sizə nəsiyyət edirəm Allahdan qorxasınız, təqvalı olasınız bu nəsiyyəti də hər bir müsəlman, öz müsəlman qardaşına daimə etməlidir daimə bir-birimizin yadına salmalı yaxşıq Allahdan qorxadır Əbəz Seyirə Peyğəm Barzal Sələm demir ki mən sizə ziyarətini qadağan etmişdim indi sizə əmr edirəm qəbirləri ziyarət edəsiniz həqiqətən o sizə ahirəti Bir rəvayətdə də ölümü yada salacaq. Ahirəti də ölümü də yada salmaqda hikmət nədir? Təqva açsın, Allahdan qorxasın. Biz əməllərdən çəkinəsən, özün üçün ahirətə hazırlıq görəsən. <coughs> hazırlıq nəyə olmanırı? Ahirətdə olan hesabata. Hər bir insan Allah qarşısında hesabat verəcək. Allah onu aqsab edəcək səhv salacağıq. Və ərəbcə hesab kəlməsi iki mənada işlənir. Quranda da sünnələrdə lüğəti mənada həqiqi hesab, yəni saymaq. Peyğəmbər sallallahu deyir ki: Biz yazıb oxumağı bazaran, bazarmayan bacarmayan bir ümməti. Nə yazmağı bacarırıq, nə də saymağı. Amma o ki, qaldı din tərəfdən olan mənasına, din baxımından olan mənasına, hamıza məlumdur ki, o hesab Allahın haqqı sabıdır. Allah hər bir şəxsi soru-sual edəcək, soruşacaq əməlləri barəsində kimisinin mükafatını, kimisinin cəzasını verəcək. Bu hesab da, o haqqı sab, Quran, sünnə və icma ilə sabitdir. Baxma ara ki bəzi fiqelər bunu inkar edir. O təzillər və s.ə cəhm edənlər və sərrlər. Bəlkə bu Quran, sünnə və icma ilə sabit olub. Quran-Kərimdə Allah buyurur: "İnne ileyne ya'ubham summa inna aleyna hisabuhum." Həqiqətən hamı bizim üzurumuza dönəcək və hamı haqqı səbədəcək, sorğu-sual edəcək. Başqa ayədə deyirin nəhum kəmülə yərcə nəhsəbə, kafirlər, müşriklər haqqı səb olunacaqlarını zənn etmirdilər. Lakin həmən gün görəcəklər ki, bu həqiqətdir və artıq gec olacaq. Gec olmağını da Peyğəmbərmiz s.ə.v. elə izah edir ki, o kəs ki, kiamət günü haqqı səb olunacaq, həmən şəxs həvaç olacaq və başqa bir hədislə də deyir ki, o şəxsdə ki, haqqı olunacaq, ona əzab veriləcək. Bu hədisləri bir az sonra izah edəcəm. Hədislərin, ayənin və Peyğəmbər sələminin başqa hədislərinin arasında zahirdən ziddiyyət var. Buradan belə, bu məna çıxır, elə məna çıxır ki, hər bir şəxsə əzab əziyyət veriləcək. Hər bir şəxs həlak olacaq. Çünki hər bir şəxsi Allah s.ə. soruq, sual edəcək. Ətləb pəqəmbərləri də. Pəqəmbər s.ə.v-in duası Allahın məni həsib-ni hisəbən yəsirəm. Allahın məni yüngül haqq hesabımı asanlaşdır. Yəni, o deməkdir ki, Pəqəmbər səv o haqq ola bilər. Soruq, ola bilər. Yalnız, istisində edilir, o edilir. Bu, 70-mi. Əvvəlki dərslərdə qeyd etmişəm. Kimlərdir o, 70-mi? Sorğu sualsız cənnətə daxil olanlar. Onlar, bəli, onlar sonra haqqı səb olmayacaq. Onlar sorğu sualsız cənnətə daxil olacaqlar. Və maraqlı, ən maraqlısı bura, ondadır ki, biz, müsəlmanlar, ümmətlərin sonuncusu olmağına baxmayaraq, lakin sorğu sualda birinci olacaq. Bizdən birinci sorğu sual olunacaq və biz birinci cənnətə daxil olacaq. İnşallah. Bütün bu haqqı bağlı olan ayəb ədisləri cəm etdikdə alimlər belə qərara gəlib ki onu iki qismə bölsün və birinə hesab-ül ard adlandırıblar birini də hesab-ül münaqaşa hesab-ül ne deməkdir? Ərz olunan haqqı sab yəni yalnız ərz oluncaq ki belə etməsən belə etməsən yalnız ərz oluncaq Sonra isə həmən şəxs bağışlanacaq və zənnətə daxil edacaq. Amma münagişə, niyə belə etmirsən? Niyə belə etmirsən? O ki, bu cür soruq-sual soru, oldu, həmən şəxs başaq sözəyir ki, artıq o həlak olur. Artıq o zəhənnəmli idi. Bunu da ayət əsdiq edir. Fəhəm mə mən utiə kitəbəqü bi yəminihim fəsəv fə yuhəsəbə xisəbən kitabı sağ tərəfinə veriləcək, Əməl dəftəri Onu asanlıqla soruq-sual edəcəyik Yəni Onun üçün yalnız ərz olunacaq Belə etmirsən, bu günah etmirsən, bu səhv etmirsən Ancaq səni bağışlayırıq O birisi şey üçün yox Niyə belə etmirsən, niyə bunu belə etmirsən İndi bunun cəzasını çekəcəksən Ömer radiyallahu anh <coughs> Həmən o Hər ki hesabı haqqı saba, misal gətirir Peyğəmbər s. s. sələmin. Sox gözəl ədisdir. Bir, Peyğəmbər s. s. sələminə eşitdim ki, qiyamət günü Rəbbimiz, yəni Allah, müminə yaxınlaşacaq, onun üzərinə örtü salacaq, keyfiyyəti bizə məlum deyil və ona deyəcək. Bu, dediyini heç kəsə eşitməyəcək. Deyəcək ki, bilirsən də bu günahı etmişsən. Bilirsən, bu günahı etmişsən. Fulan günahı, filan günahı. Nömin deyəcək ki, bəli, ya Rabbi. Bu günahı etmişəm. Bunu dedikdən sonra eləzən nə deyəcək ki, bir an artıq həlak oldu. Sonra Allah s.ə. ona deyəcək ki, artıq mən sənin günahlarını örtbastır etdim. Həs kəs bu barədə bilmir. Dünyada da O günahları Gizlində saxladım Heç kəs bilmədik Amımızın günahları var və Bir-birimizdən xəbərsizdik Allah da onu qoruyan Əgər biz o günahları Köpudcasına və yaxud Allaha asi olaraq Utanmayaraq etsəydik Allah əmin ola bilərsiz ki, onu üzə çıxarardı Necə ki, kimlərincə günahlarını Səhvlərimizdə çıxarır Hər birimizin səhvi var Bunu heç kəs tam var. Amma Allah onu qoruyur Heç kəs ondan xəbər tutmur Fikir ver, gör, nədir? Dünyada ikən o səhvlərinizi, səhv, günahlarınızı örtbastır etdim. Heç kəs ondan xəbər tutmadı. Qiyamət günündə indi səni bağışlayıram. Yenə də heç kəsən xəbər, günahlarından xəbər tutmaysaq. Orada da Allah səhvələtə alə sənin günahlarını qoymayacaq ki, minlərlə, milyonlarla, nə bilim, sayısız hesabsız insanlar ondan xəbər tut. Ancaq, indi sən fikir ver. Hər birimizin günahı var taşı kimdə zinaydı. Bu şəxs in arasında, bu 20 nəfərin, 25 nəfərin arasında. Üzünə desək ki, sən zinakarsan, zinaya etmişsən falan yerdə görə bilər səni. Bu 25 nəfərin arasında o özünü pis edəcək, utanacaq, sıxıntı keçirəcək. Bu qədər adam, "Bindi kimə zinakaram?" Bəs bütün məxluqatın qabağında Allah Taala elan edəndə ki, ay cəmaət, bu falan kəs sizə atırdı. Sizə deyirdi ki, namaz qılın. Özü yeyəcək eşşirətlə məşğul olurdu. Bilirsiniz də o hədis gəlib görəcək ki, su quyusunun başında eşşəy kimi fırlanır quyunun başında və bağırsaqları it salatda onlar deyəcəm, sürmə-sürmə gedir. Soruşuzaqlar ki, və səlxəsən bizə filan yaxşılıqları əmr edirdin, filan pis əməllərdən də səkindirirdin. Deyəcək ki, mən sizə əmr edirdim, amma Özüm ona əməl etmirdim. Və mən sizi çəkindirirdim. Özüm isə o günahları edirdim. Örsiniz, o kəslərdən olmaq istəyirsiniz. Sözsüz ki, yox. Elə o kəslərdən olmamaq üçün yalnız Allah'a sıqqılmaq Allah lazım. Heç kəs sinəsini dövməsən elmim var, imanım var. Ucun var, səhər ola bilər ki, o olmasın. Heç nə ondan əsərələmət qalmasın. Əmin ola bilər ki, Allah s.ə.v parmaqları arasından istəhv edilir. <gülüyor> Sonra əməl dəftəri gözəl əməllərlə dolu əməl dəftəri ona verilir. Allah s.ə.lə kafirlər, münafiqlər üçün isə onları çağırıb deyir ki Hey insanlar hamıya bütün nə qədər ki o məhşər günü insanlar olmayacaq, cindər, insanlar, mələklər də olacaq. Hamıya müraciət edib deyək ki, bu şəxslər münafiq olub, kafir olublar. Onlara Allahın lənəti olsun. Hamı biləcək ki, bunlar kafirdir, münafiqdir. Təsəvvürbə gətirir. Onların necə azına zalı hələ olacaq o vaxt. Hamı baxacaq, onlar da utandıqlarından bilməyəcəklər, nə etsinlər. Bu kafirlər, münafiqlər və çox ki, müminləri Allahı ağırlatmağa çalışıblar, özlərini yaxşı insan kimi qəlləmə verib, yaxşı insan kimi göstəriblər. Onların alı necə olacaq? O, mütləq qiyamət günü üzə çıxacaq. Qiyamət günü üzə çıxmamışdan əvvəl, bu dünyada bugün bu haqda fikirləşmək lazımdır ki, ne edirəmsən? Açıq aşiyar edim. Kim nə deyirdisin? Nə təzi göstərilər göstərsindən. Mənim dilim budur. Mənim getdiyim yol budur. Və səhələn, ne edəcəksiniz? Nə edə bilərsiniz Allahın qədərinə yazılmış o qədərdən? Ruhlu məhfüsa yazılmış qədərdən? Başqa nə edə bilərsiniz? Nə yazılıbsa ancaq onu edə bilərsiniz. Məqələr, arxayn olun ki, siz Allah ilə səmimi olsanız, Allah da sizi qoruyacaq və Muradınıza sattıracaq Bəzi Ayələr və hədislər var ki Zahirdən bir-birinə Ziddiyyət doğurur Bakın, indi onu izah edəcəm Deməli Allah s.a. deyir ki Fəvərabbi kələnə sələ nəhməcəməyin Sənin Rəbbinə olsun ki Onların hamısından soru-sal edəcək Hamısına qısab edəcək Başqa bir ayədadır. O gün heç bir insan cin etdiyi gün haqqında sorğusal olunmayacaq. Quranı başa düşmüyən zahil, avam oxusa deyəcək, bu nədir burada? Deyir ki, hamınıza qısab edəcəm sənin Rəbbinəndə olsun. Bu ayədə deyir ki, o gün nə bir cin, nə bir insan sorğusal olmayacaq. Bunu necə izah etmiyorlar? Birinci izah odur ki, Qiyamət günü uzun olacaq. Ola bilər bir yerdə onlar sorğusal olursun, başqa bir yerdə olunmasın. Bə Allah s. talib bunu qəsd etsin. Ta ki, əvvəlində sorğusal etsin, bəs salamdır. Başqa bir yerə gəlib çatanda ta ki, sırad müstəqim gəlib çatdığında sorğusal olunmasın. Birbaşa kimisi cəhni, kimisi cəhni. Bu ehtimal var. Bu birinci ehtimal. Bu birinci cavab. İkinci cavab. Onlar Yəni insanlar və cinlər soruq sual olunmayacaq? Yəni Əvvəlki soruq sual kimi ol, soruq sual olunmayacaq? Yalnız onlara deyiləcək ki, bu, bu, belə etmişsən, belə etmişsən. Yəni, münaqişə zəminində olmayacaq. Ərz olunacaq olaraq ki, bu, etmişən, bu, günə etmişsən, bu, günə etmişsən. O insan və cinlərdən söhəməyəm. Bu, ehtimaldan. Ona görə əgər hər hansı bir ayəm mənasında müəyyən ehtimallar meydana çıxırsa, Qəhdi şəkildə heç kəs ki, bu ayələrdə ziddiyyət var. Hər biri özünə görə mənası var və qiyamət üçün olan soruq sualdır. Keyfiyyəti də Allah bilir. Yalnız Allaha məlumdur. İkinci, Peyğambar s.a.v. deyir ki, heç kəs əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq. Və nə qədər Quran-ı kərimdə ayələr var ki, Allah s.a.v. deyir, Kulü başra vuhəniyyən biməkuntum təaməlun. Etdiyiniz əməllərin bu qabirində indi yeyin için. Cennette. Bu cür ayələr var. Nə qədər? Bu ayə ilə bu hədis zahirdən ziddiyyət doğurur. Lakin mənası izah olunduqdan sonra görürsən ki, doğrudan da izaha ehtiyac var. Heç kəs deməsin şey hər kəs buranı və hədisə oxuyub özü dərk edə bilər. Özünü dərk edə bilməyəcəksən. Mütləq onu dərk edənlərə müraciət etməlisən. O da sahabələrdir onların ardıcılları. Hadisdəki <coughs> o b, yəni bi ön qoşması, "Bəyəd bi amalihi" o bi ön qoşması müqabil mənasındadır. Yəni bunun əvəzinə, yəni əməlinin əvəzinə heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Ayələrdə bir "Bəma kuntum o bi ön qoşması isə əməlin, yəni salih əməlin cənnətə daxil olmağa səbəb olmasını işarədir. Onun səbəbi nə? Səbəb əvəzinə yox. Allahın əvəzini heç-keç verə bilməsin. O səbəbdir ki, cənnətə daxil olasan. Ancaq əvəz, əvəzsizdir Allahın bizə verdikləri. Deməli, cənnətə Allahın rəhməti ilə daxil olacaq. O səbəblər ki, bizi cənnətə aparıb, Onlar cənnətdə olan dərədələrimizi artaracaq, həssiz olan. Cənnətə isə yalnız Allahın rəhməti ilə daxil olacaq. Həmsinin bu, bu cür hədislərdən də Peygamber s.a.v. deyir, qiyamət günü. İlk soruqlu sual, axıtdığın qan haqqında olacaq. İkinci rəvayətdə dədir, ilk sorğul sual namaz qılıb-qılmağın barəsində olacaq. Yaxşı, hansıda birinci olacaq? Hər ikisi ilk sorğul sualdan olacaq. Birincisi, Allah ilə sənin aranda o günah törətdiyinə görə, e, namaz qılmadığına görə. İkincisi də bəndə elə sənin aranda. Yəni, Peyğambar s.ə.v demək istəyir ki, Allah ilə sənin aranda olan, əməllərin ilk soruşulacağı əməl namazdır. İnsan ilə sənin aranda olan münasibətlərdən ilk soruşulacağı əməl o axıddığın qan olacaq. Ki, niyə bunun qanını Və niyə namaz qılamsam? Sonra başqa bir məsələ kafirlərin haqqısa bulunmasıdır. Ər kəfirlərin aka səb olmağa ehtiyac var? Bəzi onlar kafirdir. Nə soruşulacaq bunlardan? Bunlar cəhənnəməldir. Bunların heç ehtiyacı yoxdur. Bu birinci rəy Bu da batil rəy idi. Dəlil də bunlar gətirir ki, vələ 100 ilən zunuhumul mujrimin. O kəfirlər və hədda aşanlar sorğu-sual olunmayacaqlar. Lakin bunların dəlilləri çox zəyifdir. Yenə izah etmək olar ki, müəyyən bir yerdə ola bilsin soruqsal olunması. Soruqsal olunan yerdə isə soruqsal olunacaqlar. İkinci rəy icmanın rəyidi ki, bəli, onlar soruqsal olunacaq. Lakin, onların soruqsalı fərqlənir. Ömürlərin soruqsalından. Nə ilə? Birincisi, onlar üçün ilə bir təşrar olacaq günah etməsən, bir dəxə onları alçaltmaq üçün, əskiltmək üçün, soruşulacaq ki, niyə belə etməsiniz? Hamı deyik edəcəyik? Bu bir. Bu, bu, bu şeydə, bu soruq sualda onlar üçün bir əzəb olacaq. İkinci, Allahın adil olduğunu bütün məhşər günü yığılanlara göstərmək üçün. Ki, Allah adildir. Onları sorğu-sual edir və vağibli cəza vağibli cəzasını verəcək. 3-cü sorğu-sualdan bu nəticə çıxır ki, bu şəriət Qurani-Kərimdə gələn şəriət, əmrlər, qadağalar onlara dair. Heç kəs deyə bilməz ki, kafirə namaz qılmaq vacib deyil. Vacibdir. Yəni heç kəs deyə bilməz ki, kafir birinin müsəlman olması ki, sonra namaz qılsın. Sözsüz o mərhələni keçməyəlidir, müsəlman olub, şəhadəti gətirib, sonra namaz qılmalıdır. Amma Allahın xitabı namaz qılmaq, oruç üçün zəkat verir, hamı yayıb. Kafirə də, münafiqə də, müsəlmanə də, hamı yayı. Və bir də sonuncu, bunu onu göstərir ki, yəni o şorqusal onu göstərəcək ki, kafirlər də öz aralarında müxtəlifdirlər. Kimisinin küfrü azdır, onun cəzası yüngül olacaq. Kimisinin də küfürlap pistir. Və ədəndən artıq çoxdur. Onun da əzabı lap şiddətli olacaq. Əgər soruqsal olmasa, hamısına eyni əzab verilsə, bu da ədalətcizlik olar. Biri daha çox zülm edib, edib, şirk edib, bir isə yalnız hər dəsə bir günah edir. Onların əzabı cəzası fərqlənəcək. Sonra Biz bilirik ki, bizə məlum olan yaradılanlar dörd kisindir. Cinlər, insanlar. Bunlara əmr olunub şəriət və bunlar da cavab verəcəklər. Sorğusal olunacaqlar. Kimisi cənnidə, kimisi cənnidə. Mələklər, onların heç bir sorğusal yoxdur. Çünki onlar <coughs> Allahın əmrini heç bir etirazsız yerinə yetirirlər. Dördüncü heyvanlardır. Ha, heyvanlar üçün də sorğu Amma heyvanlar insanlardan, dinlərdən fərqli olaraq cənnət, cənnəmə düşməyəcək. Onları Allah təala torpağa çevirəcək. Heyvanların sorğu-sual olunmasına dəlil Quran-ı Kərimdə Allah təala bir vəizə vəizəl-vuhushu huşrat. Bütün heyvanlar həşr olunacağı gün, toplanacağı gün toplanacaqlar ki, sorğu-sual İkinci başqa bir ayədə: "Kame min debatin fil Yerdə elə bir heyvan, göydə bir elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi ümmət olmasın. Yəni onlar da özünə görə ümmətlərdir. Toplundu özlərinə görə o heyvanlar. Mən Fərratla heç bir şey qeyd olunmamış qalmayır. Hər bir şey qeyd olunur. Heyvanlarda, quçlarda, insanlarda kim harada, nə əməl edir, hər bir şey qeyd olunub, qəamət günü xatırlanacaq bizə. Summe ilə Rabbinim, yuhşərləm. Həmən heyvanlığa, sonra Rəbbinin huzurunda toplanacaqlar. Sorusal olunmaq sürüb. Hədistə də Peyğəmbər s.ə.ləm, yalnız biri o haqqı sabı, keyfiyyəti barəsində danışır ki, buynuzlu qoç, buynuzsuz qoçun vurub arasınısa, zədələyibsə, həcırıbsa, həmən o məzlum zalim qoşdan iltiqamını aldıqdan sonra Allah onları torpağa çevriləcək. Və sual ola bilər ki, əgər bunlar torpağa çevriləcəksə və ya dünyadaykən heç bunlara Allahın əmrləri qadağalarının heç bir dəxli yoxdursa, əmir qadağa yalnız cinlər və insanlar üçündürsə, Onda nəyə görə soruq sual olunur onlar? Bu sualan cavabı odur ki, yenə Allahın adil olduğunu göstərmək üçün, ədalətli olduğunu göstərmək üçün, hətta heyvanlardan belə biri digərindən qisas olacaq. Sonra gəlir tərəzi məsələsi. Mizan. Tərəzi həqiqi tərəzidir. Hiss olunan tərəzi keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir tərəzidir. Tərəzinin iki mənası var. Yəni, mizan kəlməsinin hər əbzə mənası var. Necə ki, hesab haqqı hesabın iki mənası olduğu kimi. Mizan kəlməsinin də iki mənası var. Ədalət və bir də Allahın bihamət günü ortaya çıxart çıxartdığı tərəzi. Bu tərəzidə ki, əməllər və ya əməl dəftərləri əkiləcək ədalət olduğuna Qurandan dəlil və səmi ərafa əhvə və də alməyəcəm Allah s.ə. göyü uzaqdı, yəni yaratdı göyü və ədaləti qarpa ilə insanlar arasında o ədalətli olmağı əmr etdi necə ədalətli olmağı da öyrətdi ancaq təəssüf ki, insan buna, canların əksəriyyətə buna əhəl qoymur, əməl etmir Beyən <tuh> <tuh> gözəl bu tərəzi barəsində qəriəyə sorasını oxuya bilərsiniz. Hər iki tərəfin ağibəti barəsində Allah Tala orada qeyd edir. "Fə mennə məzənuhu fə Kimin tərəzi ağır gələrsə, o gözəl həyat içində olar, yəni cənnətdə. "Fə mennə xafə məzənuhu Kimin tərəzi yüngülcələrsə, anası cəhənnəmdə olar, haviyə. Anası, niyə anası dedi? Yəni, ana-balanı bağırına basırsa, həmən o haviyyə cəhənnəm də o şəxsi elə bağırına basırsaq, bıraqmayacaq. O mədraq-ə məhiyyə, nə bilirsən o haviyyə, nə deməkdir? Nə ərun həmiyyə, yandırıb yaxan odudur. Maraqlı burasıdır ki, həmən bu ayələrin əvvəlində Allah s.ə.v. bir ayə deyir və Peyğəmbər s.ə.v. də onu çox belə Gözəl izah verir. Yahu məyəkunun nəsə o kəlifəraş ilə məxsus. O günkü insanlar pərvanə tək olacaqlar. Özlərini oda çırpan pərvanə tək. Peyğəmbar sağsan bu ayağını izah edir ki, mənimlə ümmətimin misalı odun qırağımda oturub pərvanələri oddan uzaqlaşdıran bir şəxsin misalına bənziyir. Ümmətimi nə qədər o cəhənnəm odundan uzaqlaşdırıram, yenə də özlərini gətirib çırpırlar o cəhənnəm oduna. Həmən gün də o kafirlərin misalı ona bənzəyəcək ki, peyğəmbərlər ümmətlərini oğudan çəkindirirlər. Bunlar isə gəlib özlərini çırpırlar oğudan. Heç kəsi-heç kəsi məzburan oda salmır ki, hədisdə də yenə bu həqiqi tərəzinin qiyamət günü olmasına dəlil. Peyğəmbər s.ə.v deyir, kəlimətəni xafifətəni ələllisən, təqillətəni filmizən, həbibətən ilə rəhman. Subhanallahu və bihamdi, subhanallahi əzəm. İki kəlmə var ki onun onu ifad etməyi asan, asandır. Tərəzidə qiyamət günü savabı ağır və rəhman olan Allaha da də ən sevimli olan kəlimələrdir. Subhanallahi və bihamdi, subhanallahi əzəm. Noksansız və qüsursuz olan Allah həm olsun, noksansız və qüsursuz olan Allah əzəmətlidir. Vəsalam. Başqa bir məsələ, qiyamət günü o mövcud olan, olacaq, mizan, tərəzi bir dənə olacaq, yoxsa bir neçə olacaq? Bir tərəzi olacaq, hamı üçün, yoxsa bir neçə tərəzi olacaq? İxtilaflı məsələdir və heç bir reyin də doğru olduğunu heç kəs cürət edib deyə bilmir. Ki, bir tərəzi olacaq və yaxud bir neçə. Hər iki tərəfin tutarlı əsasları olduğu üçün, deyirəm ki, Allah deyir necə olacaq? Lakin hər iki tərəf əsaslandıraraq deyir ki, kimlər ki deyir bir neçə tərəzi olacaq, onlar xırdalayır bu məsələni izah edir ki, ola bilsin hər bir ümmətin öz tərəzisi olsun və ya hər bir fərdin öz tərəzisi olsun hər bir şəxsin öz tərəzisi olsun və ya hər bir əməl üçün tərəzi olsun yenə bunu da Allah deyir necə olacaq? İkinci tərəf isə deyir, hər Bütün insanlar üçün, cinlər üçün bir tərəzi olacaq. Amma əməlləri o tərəzidə çəkiləcək. Əqiqəti isə Allah bilir. Tərəzidə nələr çəkiləcək? Tərəzidə çəkiləcək insanın əməlləri buna da dəlil və yaxşı ki, kimin əməli ağır gələr, kimin əməli yübdür gələr. İkinci, insanın özü də çəkilə bilər, Buxaridə hədis var ki, qiyamət günə bir köpər, kök, burada bir pili, yəni kök bir insan gətiriləcək. Bu tərəzidə heç ağızda qanadın qanadı qədər ağırlıq olmayacaq. Yenə bunun da keyfiyyəti Allah bilir. Nəyə görə? Peygamber s.ə.v bunu deyib. Və üçüncü, əməl dəftərləri tərəzə ilə çəkələcək. Bilirsiniz də, o məşhur hədisdir. 1 nəfər gətiriləcək. 99 dənə əməl dəftəri ona çıxarılacaq, göstəriləcək. Hər birinin də uzunluğu gözünün son gördüyü nöqtəyə qədər olacaq. O 99 əməl dəftərini tərəzinin bir gözünə qoyacaqlar. Və bir kağıt parçası gətiriləcək. Qoyulacaq o biri tərəzinin o biri gözünə və bu Ağır gələcək. Xatıb görəcəklər ki, bir dənə Lə ilə illə Allah yazın. Lay, lay, nə qədər yeryüzündə günah etdi sən də axırda Lə ilə Allah deyib əgər deyə bilsən deyib ölsən bütün günahların bağışlanacaq. Əgər deyə bilsən, yenə də. onu da hər adam Allah deməyi müvafiq etmir. Muhtəzillər və xavarizlər tərəzinin olduğunu inkar edir və bunların bu gətirdiyi gülməli əsaqlara bir Deyirlər ki, əməllər materiya deyil, maddə deyil ki, çəkinsin tərəzdən. İkinci də tərəziyə ancaq baxqalın, e, tadirin ehtiyacı var. Allahın tərəziyə ehtiyacı yoxdur. Elə-elə Allah bilir ki, mənə qədər əməli var. Birincisinə, birinci şübhələrinə rəd əvvəla Əməli Allah-u Teala maddiyə çevirə bilər. Necə ki, bir hədisdə əməllər insan şəkilində gəlir, o, ölən şəxsin yanına, Bəra ibn Azibin hədisində. İkinci başqa bir hədisdə də necə ölümü Allah-u Teala qoca çevirir və insanların arasında kəsir, bilirsiniz də onu. Bəra ibn Azibin hədisini bilirsiniz. O gün danışmışam, necə bilmirsiniz? Qəbirdə ki, gəlir gözəl, sifətli. Deyir ki, sən kimsən? Deyir, mən sənin əməllərləm. İnsan qiyafəsinə çevirib əməli. Əməli maddiyə çevirdi, materiyaya çevirdi. Qoç, ölümün qoça çevrilməsi isə belədir ki, qiyamət günü cənnətə daxil olanlar bir tərəfdə, cənnəmə daxil olanlar bir tərəfdə dayanacaq. Artıq cənnətə, cənnəmə daxil oldular. Allah gətirəcək o ölümü qoç şəkilində. Onların ona da onlara deyəcək, tanıyırsınız bunu? Bilirsiniz bu kimdir? Hamısı deyəcək, bəli, ölüm əcəldir. Hamısının canını alan ölüm. Başını kəsəcəklər, amana qoçun. Ondan sonra əbədi olaraq heç kəsölməyəcək. Buna burada dəlildir ki, əməli e, əcəli ölüm. Hopdur. Hələ qolmuş. Maddəsi nədir, heç kəs bilmir, ağıldır, yenə Gözə görsənməm, amma məxluqdur. Bir şey veririn. Həmsinin də əməllər. İkinci dəlilləri isə çox zəifdir və Allaha qarşı ədəbsizlikdir. Allahın neyə ehtiyacı var, neyə ehtiyacı yoxdur. Bu barədə heç müzakirə etmək olmaz. Allahın heç bir şeye ehtiyacı yoxdur. Amma tərəzini yaratmağı, ədaləti qərpa etmək üçün onların özləri özlərində o, Allahın ədalətli olmasını sübut etmək üçün yaradacaq. Ona görə yox ki, onun ehtiyacı var. Məhər Allah qalı məliklərdən soruşduqda ki, xulan qulum, nəyidir? Onun ehtiyacı var, o bilir ki, o nəyidir. Şahid olsunlar deyə məlikləri onların əməllərlə, qiyamət kimi şahadət versinlər deyə onlardan soruşur. Onları həmən insanlar üzərində gözətçi təyin edir. Sonra qiyamət günü Allah-u Teala hər bir Peyğəmbərə xovuz yəradacaq. O xovuzdan Peyğəmbərlərin peygəmb tərəftarları su içəcək. Qiyamət günü çox istəyir. Bu xovuz, yəni bunun da iki mənası var. Şəriət baxımından olan mənasını dedim, qiyamət günü olan xovuz. Lakin, nüqəti mənada cəm deməkdir. Nəyinsə, harası cəm olmasına ha deyilir, haudur. Qiyamət günü olan hovuz ilə cənnətdə olan kəvsər sayı arasında fərq var. Dikkatən qalışın. Birincisi, və yaxh dediyim kimi, hovuz qiyamət günü, məhşər günü, məhşər olan yerdə olacaq, amma kəvsər cənnətdədir. Bu birinci fərq. Bəziləri kəvsərlə hovuzu eyni sayar, amma eyni sayılmır olar. Ayrı-həri Daxilindəki o su eynidir Bəli, indi ona izah edəcəm İkinci Qəusər Quranda valid olub Hovuz isə Quranda valid olmayıb Eyd olmayıb Üçüncü Qəusər Hovuzdan qat-qat göyükdür Dördüncü Qəusər e, Hovuz hər bir peqamdara verilir Məhşər günü Amma Qəusər yalnız Rasulullah s.ə.və verilir O, o ona verilməsi ilə başqa feqamərlərdən seçilir. Yalnız ona verir Allah tağma. Və 5-ci, kövsər mənbədir. Oğuz isə o mənbədən ora gələn suyun övzəsidir, yeri. Bu da necə gəlir? Zənnətdən həmən o məhşər, məhşərdə olan oğuza 2 dənə kanal gəlir bir qızıldan, biri gümüşdən. Həmən o kanallarla qovsarın suyu, suyu gəlib axır, tökülür bu hovuzdan. Bu hovuzun da keyfiyyəti var, xüsusiyyətləri var. Birinci xüsusiyyəti odur ki, uzunluğu eni, bir aylıq yol qədərdir. Yəni, uzunu eni, bir aylıq yolun məsabəsi nə qədərdirsə, o qədərdir. Dört qızaq şəkildə. Suyu Süddən də ax Baldan şirin Ətrin iyisindən də daha Gözəl iyili, iyə malik olan Sudu Buzdan da soyuq Sudu və həmsini Bir dəfə ondan içən Artıq heç vaxt susamır İkinci dəfə, üçünci dəfə Yalnız ola biləsin ona görə içsin ki Biraz da Nəzət almaq üçün O sudan içən Amma bir dəfə içən daha bir dəfə susamır Həmsinin Ətrafındakı qədəhlər Su içmək üçün olan qablar Köydəki uluzların sayı qədərdir Və bir də bəyax Dediyim o iki kanal Zənnətdən gəlib ora Tökülən su Ondan sonra Ondan sonra gəlir Bu hoğuzun ətrafına yer olmaq məyər bütün sahabələr, hamımız o ovuzun ətrafına yığılacaq məyər başqa cür sual verir məyər istəməzsiniz ki o ovuzun ətraf ətrafına yığılasınız o sudan içəsiniz, o istəyir hər birimiz istəyirik Allah dua edirəm, Allahdan istəyirəm ki bizi o ovuzun ətrafında Peyğəmbərlə bərabər həşr olunanlardan etsin Hı -hı. amma siz təsəvvürünüzə gətirin ki Peyğəmbər s.ə.v. görən ayələrin nazil olmasını müşahidə edən imanlı bütün müharibələrdə, cihadda iştirak edən səhabə kimi görünən şəxslər onun vəfatından sonra ürtəddə olunur. Qiyamət günü o hovuzun ətrafına gəlmək istədikdə mələklər onları qovacaq. Peygamber s.a.v Baxmayaraq ki, münafiqləri tanıyırdı, lakin onları tanımır. Elə bilir ki, onlar elə o sahabə kimi qalıblar və çağırır, kışqırır, dua edir ki, onlar mənim sahabələrimdir, onlar mənim sahabələrimdir. Allah talar da deyir ki, sən bilmirsən onlar səndən sonra nələr etdilər. Ha, bu sahabələr onlara qismət olmadı. Və biz hansısa əsasdan arxain olmalıyıq ki, əməz gün hoğuzun yerində, yanında artıq yerim var. Peyğəmbər s.ə.və bərabər həşr olunacaq. Hani, hansı Peyğəmbər s.ə.və hansı sünnəsini yerinə getirirsən? Nə qədər sünnələr var ki, ölüb onları diriltmək lazımdır? Nə qədər sünnələr var ki, onlara isteza olmur? Nə qədər sünnələr var ki, onlar heç qəbul olunur? Onlar necə Peyğəmbər s.ə.və hoğuz ətrafında həşr olunacaq? Onlar hansı əsasə qəl diyə bilərlər ki, mən, mən, mən onunla bərabər olmasam. Bunun Bə, ən təəccüblüsü budur ki, bəzi bəqqahlar Peyğəmbər sallalləhu qala-qala, "Bir mən falan şeyximlə həşr olunacağam." deyir. O şeyxin bəşədə tərrim içində üzəcək bu günahları ilə. Sən də onunla qarabaşətəyənsən. Mədinədə Qırdağstanlı ilə münadə mübahisə Bunlar Salman və Səfər Havalinin ardıcılları idi. Salman avdayla Səfərəvalin ardıcılları xavaricilərin laf belə böyüyü. Radikal, bütün alimləri heç nə sayan, qorxaq sayan, hökmət işçiləri sayan və s. insanlar. Mübahisət üçdü qardaşlardan biri mədnə tələbələrindən. Dədi ki, inşallah qiyamət günü baxaraq, siz, siz doğru, yoxsa biz. O da dedi, inşallah mən səfərlə, salmanla, dihamət kimi həşr olunanda sənə göstərəcəm, doğru olub-oğulun. Qardaş da dərhal cavabını verdi ki, mən də Peygamber s.ə.v.lə <Siyonu> həşr olunanda sənə göstərəcəm doğru olub-olmadanı. Sən bu bədbəxin iştahısına baxın. <g Thanksgiving g wrist> Peygamber s.ə.v. qala-qala, Peygamber s.ə.v.lə dəlil eti kəbul eləmir, deyir, onu başa düşə bilmərik. Gör kimlərdən, adi bir şəxsiyyətlərdən, 14 əsr, Qedə qedə, elm azala azala Elmi, laf Peygamber sal yanında Sıfıra bərabər olan şəxsin Ardızı bulmaq istəyir Sonra gəlir Yəni yavaş yavaş Diyamət günü, gəlir gəlir O soruq, sual, xovuz Yavaş yavaş yavaş yavaş Gəlir o körpüyə Sırat, Sırat körpüsünün Sırat körpüsünün də ketən kimi cənnətdir Ketmədin, düşdün cəhənnəndir Başka şey yoxdur Körpün üstündə dayana bilməzsən Cənnətlə cənnəmin arasında heç bir yer yoxdur Sırat yol deməkdir Və bu yol iki cür rüza olunur Hissi, hiss olunan yol Bu da qiyamət günü olan körpüdür Hiss oluncaq görünəcək ki bu Tükdən də nazi Qılıncdan da iti olan bir yoldur Onun üstündən ancaq Allah səni keçirə bilər Allahın istəyənə keçirə bilərsən İkinci mənası isə Mənənəvi Bizi düzgün yola yönət Bu mənəvi yoldur Hissi yol deyil Mənəvi, yani hidayət yoluna bizi yönət Onları zəhənnəm yoluna O sırat yoluna Bu da hissi yoldur Bir məsələ var Quran-ı Kerimdə olan ayələri İzahı ilə bağlı məsələ Alimlər ixtilaf edib Bəzilər deyir ki Hər şəxs Cəhənnəmə daxil olub Sonra çıxıb zənnətə girəcək Ətta peğəmərlər də Bəziləri belə Burə edədilər İbn Abbas başda olmaqla Onun dəstəkləyən təst sahabələr Və sayrə Alimlər və Bunların dəlili nədir? və imminkum illə varidu hə kənələ rabbukə hətmən naqdiyə Allah kala artıq bunu qədərə yazıb ki sizdən hər biriniz ora varid olacaq ha, bu əzəmətli bir ayədir doğrudan da insanı çaşdıran bir ayədir düzgün başa düşməyəsən mənasını ha? ibn Abbas radiyallahu anh ha? bu başa düşmə hər bir kəs ora varid olacaq yəni o cəhənnə Və başqa bir ayəndə dəlil gətirirlər Bu Firavuna aid ayədir Firavun qovməhü yəvməl qiyaməti Fəəvrədəhum nəyərə O bi-səlvardur məvrud Firavun gətirəcək Zəhənnəmə Və ora daxil olan da, daxil edən də Hər biri nəpisdir Bunu da dəlil gətirirlər ki Hər kəs oradan keçəcək Həmsinin Başqa bir ayədə siz və ibadət etdiyiniz Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz hamısı cəhənnəmə varid olacaq. Bu ayə nazil olduqda, Ənbiət surası 98-ci ayədir. Bu ayə nazil olduqda, müşriklər sevinir. Deyir ki, deməli, İsa a.s. da cəhənnəmə düşəcək. Çünki ona da ibadət edirlər. Oca düşmür ki, onların ibadət etdiyi şeytan olan İsa a.s. Yəni ki, İsa, onların zəni olan İsa, şeytana ibadət edilər. Həmən o şeytan, Cəhənnəmə düşəcək İsa aleyhissalam yox İndi buna cavab ikinci reyidir Ki Peyğəmbərlər, şəhidlər bunlar Cəhənnəmə düşməyəcək Cəhənnəmin üstündən ketirəcək Varid burada bu mənadadır Cəhənnəmi görüb ketirəcək üstündən Daxil olub ketməyəcək Bu mənadadır Bunların da gətirdiyi dəlil İbn-i Masud radiyallahu anh və s. sahabələr Bu rey də daha doğru reyidir Peyğəmbər s.ə.v-in muslimin olan hədisidir. Deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, ağacın altında mənə beyyət edənlərdən heç biri cəhənnəmə girməyəcək. Ağacın altında Həbubəkir də olub, Ömər də olub və s.ə.ə.xəbələr olub. Onlar cəhənnəmə girməyəcək. Və hafızda r.ə.v-ən Peyğəmbər s.ə.v-nin Deyir ki, ya Resulullah, bəs Allah da demir ki, وَاِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ Sizdən hər biriniz cəhennəmə varid olacaqsınız. Allahın hikməti deyir, dəxil ühə demədir, varid ühə demədir, varid başqa mənadır, daxil başqa mənadır. Allah tanışanlar neysə deyəndə dəqiq deyir, varid mənasını başa düşmək lazımdır. Bunu da sənə kimi başa sola bilər? Peyğambar sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu ayəyə, ayə ilə cavab edir. Bir ələm təsməyi yəqulu sonra biz Allahdan qorxanları oradan keçirəcək cəhənnəmin üstündən. Cəhənnəmin üstündən <coughs> necə keçirəcəkləri barəsində bir az sonra danışacağım. Kimisi, İldirəm surəsi ilə kimisi, başqa cür deyəcəm. Bakın, Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, cəhənnəmin üstündən o kəslər ki, keçə bilməyəcək, cəhənnəmə cəhennəm, düşəcək. Onlar çox aznacaqlı halda düşəcəklər cəhənnəmə. Sürünə-sürünə cəhənnəmin üstündən keçəcəklər, yəni ümidlə ki, keçib cənnətə düşəcəklər. Lakin cəhənnəmdə olan qarmaqlar gəlib onları dağıtıb aparacaq cəhənnəmə. Keçə bilməyəcəklər. Görür cənnəti, amma keçib çatabilməyəcəklər. Onlardan kimisi göz qırpımında o körpünün üstündən keçəcək cənnətə düşəcək. Kimisi ildırım suratı ilə, kimisi küləy suratı ilə, kimisi quşun uçduğu suratı ilə, kimisi ənbər qaçan atın suratı ilə, kimisi qaçan insanın suratı ilə keçib cənnətə düşəcək. Kimisi test tez yeriyən şəxsin suratı ilə yəni tez-tez yeriyərək, kimisi yeriyə-yeriyə, kimisi Yüzdə sürünərə, sürünərək, kimsə sürünərək xərq keçəcək Lakin kimlər ki, qalacaq ki, cəhənnəmlə e, cəhənnəmli olacaqlar onları o qarmaqlar çəkib aparacaq cəhənnəmlə və körpünü, o sirat körpüsünü keçdikdə, Peyğəmbərlər o körpünün yanında dayanıb deyəcəklər ki, Allah onlara kömək o, keçsinlər yenə də Allah kimdən razıdırsa onlara şəfaiyyəti onlara kömək olacaq, kimdən razı deyilsə onların şəfaiyyəti Həmən o şəxslərə kəmək olmayacaq. Şəcəklər hamısı cəhidin onu. <coughs> günü Allah taala müminlərə nur verəcək. O nur ki, həmən o nurla onlar zülmətdə gedəcəklər. Ta o cənnətdə olan yerlərinə qədər. Və bu nur müxtəlif olacaq. Quranda təsdiq olub bu ki, Onlara Allah da nur verəcək Lakin bu nur müxtəlif olacaq Kimisinin nuru Yəni o ışığı yolu Işığılandıran nuru Dağ boyda olacaq Kimisinin ondan biraz az Kimisinin nuru Bir palaca ağrı kimi olacaq Ağrı boyda Işığılandıracaq Kimisinin də yalnız bir əyağında Nur olacaq Bir addım atanda Işığı verəcək Sonra dayanacaq İkinci addım atanda Yeni işə verəcək, dayanızaq, yavaş-yavaş o nurla gedəcək. Münafiqlərə isə, necə ki, onlar bu dünyada müminləri alladırdılar, müminlərin nuru ilə onlar gedəcək, birdən zülmətə düşəcəklər. Beləliklə də olar, bədbəxt olacaqlar. Bəyəx, dedim ki, ilk o körpünü keçən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm olacaq keçib cənnədə düşən. Cənnətin qapısını döyəcək. Teycə elək ki, kimdir? Teycə Məhəmməd s.ə.v. Teycə elək, qapının arxasında dayanan mələk deyəcək ki, mənə əmr olunub ki, səndən qabaq heç bir şəxs üçün bu qapını açmayım. İlk cənnətə girən Peyğəmbər s.ə.v. Və ümməti də ümmətlər arasında cənnətə girən ilk ümmət olacaq. Fikir verin, nə böyük xoşbəxtliyidir Sonuncu ümmət əgər din ağılla olsaydı, onda fikirləşərdik ki, bəli, ən axırda biz soruq sual olunacaq. Amma sonuncu ümmətdir. İlk soruq sual olub cənnətə girən ümmətdir. Hər bir işdə Peyğəmbrə, Allah subhanətə alə bizi digər ümmətlərdən üstün edib. Az əməl edirik, çox sağa qazanır. Onlar isə gecə gündüz ibadət edir, ya, lakin bununla bərabər ələt cəhənnəmə düşürlər. Əbədi olaraq. Niyə? Ona görə ki, onlar yalnız qəb, əməlin qəbul olan şərtlərinin birini yerinə etirilər. O da Allaha səmimi qəbdən ibadət etmək. Bunu edirlər. Allaha səmimi qəbdən ibadət edirlər. Amma Allahın dediyi qayda qanunla, Peyğəmbərinin göstərdiyi qayda qanunla etmədikləri üçün ikinci şərt batil olur. Və ikinci şərt batil olmaqla bütün əməlləri batil olub, puç olub gedir. Şeytan da yadınızda saxlayın hər birinizin niyyəti yaxşı olarsa, onun əməlini qorlamağa çalışır. Əməli yaxşı olarsa, yəni sünnəyə uyğun olarsa, onun niyyətini qorlamağa çalışır. Daima bu iki şeyi qoruyun. Daima niyyətinizi düzəldin, əməlinizi sünnəyə uyğun edin. Niyyətinizi düzəldin, əməlinizi sünnəyə uyğun edin. Və beləliklə siz etdiyiniz əməlinizi puz etməsiniz. Yoxsa səhərdən aşama qədər əməl et, axırda də əməliniz puz olsun, heç bir məqsəd olmasın və Hər hansı bir əməl etdikdə, həvvəzcədən ona hazırlaşmaq lazım. Gedirsən haradasa danışmağa, fikirləşməlisən hara gedirsən, orada ne danışacaqsan. Hər hansı bir mövzunu izah etmək istəyirsən, həvvəzcədən fikirləş, o barədə sənin məlumatın var, yoxsa yox. Ondan sonra izah et. Namaz qıldırmaq istəyirsən cəmata, fikirləş ki, səndən də daha ağıldası, elmlisi var, o qıldırsın. Yoxdursa, ondan sonra. Yəni, hər bir əməldə, əvvəzcədən fikirləşib, əvvəzcədən tədbir görmək lazımdır. Allah subhanətə alə, bizi, yenə deyirəm, o hu xovuz ətrafında Peyğəmbər s.ə.v ilə birgə həşr olunanlardan etsin və cənnətə göz qırpımında daxil olanlardan etsin. İnşallah gələn dərs cənnət və cəhənnəndə baş verən hadisələ barəsində olacaq. Əgzunlu, sülhətənəkə Allahümna və bəhəmdək əşhədənlə iləhə iləhə dəstəkhirəkə və təbbüləyək Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillə Rabbil ələmin və sələtə və sələm ələ əşrəfələnbiyyər və mürsələyən Nəbiyyina Muhammedin və ələ əlihə və əsəhəbə Abdullah ibn Samit radiyallahu anhə Ya təbi, ində Allah-u ələm Abu Zər radiyallahu anhəyə dəhər şirə canından kestim, ona salam verdim. Salamını almadı Əbu, Əbu Zərdə deyir ki, ey qardaşım, sən onun salamını, onun sənin salamını almasına ehtiyacın var, almasın. Sənin sağ tərəfində mələk durub ki, sənin salam verəncə o sənin salamını alır. Bu sənə üçün kifayətdir. Sən salamı ver. Ona görə sən salam və ona görə sən salabını qazanırsan. Başqara vaidda Həsən el-Basri Allah deyir ki, salam vermək sünnədir. Amma salamı almaq tərzdir. Müsləmanın üzərində olan haqdır. Salam verirlərsə onu almaq tərzdir. Tərz. Amma salam vermək sünnədir. Peyğəmbər s.v. Uşaqların yanından keçərkən, salaca uşaqların, qoylara salam verirdi. Yəni, təkəbbürlük etmirdi. Qadınlara salam verirdi. Qadınlar da kişilərə salam verirdi. Yəni, salam vermək qadının kişiyə, kişinin qadda caizdir. Xir şərtlə ki, başqa məqsəd olmasın və yaxud səsini başqa cür eşitdirməsin, fitnə olmasın. <gülüyor> Qiyamətin əlamətlərindən, Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən xüsusi salam verməkdir. Ancaq tanıdığına salam verəcəklər. Qiyamətin əlamətidir. Həmsinin ticarətdə qadının kişiyə kömək etməsidir. Onunla bərabər gedib, pazarda dayanıp ticarət etməsi. Qomluq əlaqələrini kəsmək. Və bir də batil, yəni haqqa batil, batilə haqqını yindirərək şəhadət vermək, yalandan şəhadət verməkdir. Bunlar qiyamətin əlamətləridir. Sonra yenə ədəbdən bir qabdan yemək hədisini gətirir ki, Peyğəmbar Sazan bir nəfərlə yemək yiyirdi. Peygəmbər rəziyallahu tə gali, onlara qoşuldu. Bir qabdan yemək yedilər. Bəli, bu sünnətdir, bir qabdan yemək. Sünnətdir. Bacarırsınızsa, bir qabdan yeyin yeməyi. Amma irə yerlər də var ki, əksinə bozur etmək də sünnələ alçalda bilərsən. İstezar mərkəzinə çevirə bilərsən. Onda tərk edirsən. Ayrı ayrı -ay yeməydə də heç bir dəvahat yoxdur, qaramlıq yoxdur. Hikmət üçün bunu edirsən və qayda var İslamda nə zaman ki sünnəni etmək fitnəyə çevriləcək o sünnəni tərk edəcək tərk edəcək nə zaman ki sünnəni etməklə savab qazanacaqsan fitnəni etməklə ondan da böyük günah qazanacaqsan onda yenə sünnəni tərk edirsən sünnəni etsən kitnə ondan da savabından daha çox böyük olacaq deyə sünnəni tərk edirsən Bir sizdən biriniz Abdullah ibn Umar deyir ki və ya ibn-i radiyallahu anhə özü hər hansı bir evə daxil olduqda deyərdik ki əssələm aleyhələ və alə ibadilləhə s-saləm olsun bizə və düz yolda olan Allahın salih bəndələrinə sonra həmsinin evə daxil olduqda hətta öz evində vədayenin otağına daxil olduqda qapını dəyib izin istəməlisən. Bizinsin izinsiz daxil olma olmaz. Bacının otağına yenə izin istəməlisən. İstənilən otağa girdikdə izin istəməlisən və görə otağda paltarı soyunmuş vəziyyətdədir. Daxil olub öz rahatını görə bilərsən. Buna görə İslamın ədəbindəndir ki, mütləq izin istəyəsən. Uşaqlar hətta bulyuğa çatdıqda valideyn onunla öz arasında pərdə saxlamaq izn istəmədən ondan girdikdə ovadan yanına. Bəs yes, ayran. Fizin barəsində bilirsiniz, Abu Muflah Şəhrəd yoldan o gəlir, söyürər. Absolut deyil. Həcəvən üç dəfə deyir, görür cavab gəlmədi, qayıdıb gedir. Ona radiyullah çıxır, deyir ki, Niyə qayıtdı? Deyir, Peyğəmbər belə bir hadisə çıxdım. Ona görə qayıtdı. Tez get şahid gedir. İnanır. O deməkdir ki, onun inanmır sahabiyyə. Bir şahid gətirir, bu xəbəri təsdiqləsin. Daha tutarlı dəlil olsun. Gəlir sahabələrin yanına, sahabələr deyir ki, bizim gedib bu xəbəri təsdiqləməyə ehtiyac yoxdur. Hamımız bunu bilir. Onlar nə bunu bilmir, yəni Allah Hamımız bunu bilir, aramızda ən kiçik olan gelib bu xəbəri təsdiqləyə. Abu Sayyid Xudriyə radiyallahu anhını göndərdilər. Nedir bu xəbərin doğru olduğunu? təsdiqləyir. <gülüyor> Başqasının evinə izinsiz baxmamaq. Gəlib əncərdən güdmək, qapıdan baxmaq və geçərdə elə işlə məşğul qeydər. İstəmək ki, kimsə görsün. Başlar, deyir ki, görürsəniz ki, birisi evinizə baxmaq istəyir. Və suçluq Gözünü çıxar. Qoyxul. <gülüyor> Gözünü çıxarın, bu hədis gəlib hədələmək üçün. Amma Peyqəmbər Sələm həqiqi mənada deyir, gözünü çıxarın. Hər bir şəxs bilməlidir ki, burunu hər yerə soğmurmalıdır. Sözəndə başqasının evinə, başqasının ailəsində qarışmamalıdır. Qapını <coughs> gəlib döydukdə, işte. qardaşın, məsələn, kimin seybinə getdikdə, konaq. Qafını döydükdə, qafının ağzında hecə dayanmalasın. Bir başa qafıya dərək baxmaq olmasın. Ola bilər qafının qadını açsın. Ya sağ, ya sol tərəfdə dayanırsan. Ya qafı sənin sağ tərəfində, ya da sol tərəfində qalır. Elə döyürsən qafını. Sonra qafını <coughs> döydükdə Səndən soruşsalar ki, kimsən? Demə mənəm. Belə demək olmaz. Adını deməlisən. Kim falan kəsən. Bunlar hamısı fikirləşirsiniz, necə insanın ədəb-ərkanlı olmağı övülür. Evə daxil olduqda bismillah deyəcək. Bu da İslam ay axlağından, ədəbindəndir. Bismillah deyib daxil olsan, səninlə bərabər gələn şeytanlar təyanır və deyirlər ki, "A, hə, bugün bizim qalmağa yerimiz yox." Ayda. Deməsən, axirlığı ilə varsa ilə bərabər. Axil olduqdan sonra yeməyə, içməyə başlanıqda bismillah deməsən, deyirəm, yeməyə də qat, Oturub səninlə yeyib içəyirsə, bərəkət olmayacaq. Əbu Basrat el-Ğıfari rəziyallahu anh deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir gün bizə dedi, Sabah mə Yahudilərin yanına gedirəm. Və heç biriniz onlara salam vermək. Sizə salam desələr, siz də sizə nə desələr, və aleykum deyin. Hədir salam. Salam desələr, salam sizə də olsun, və aleykum. Ölüm olsun desələr, yenə və aleykum, sizə olsun. Eyin. <coughs> Sonra məktub yazmağın ədəb ərkanını peyğəmbər sallallamızdan biz öyrəndik. Necə məktub yazırsan? Məktub, deyək bizim peyğəmbər sallallahu sellem, bütün peyğəmbərlərin zamanında Allahın rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə başlayım. Birisindən məsələn də Süleyman ki, yazır, alayhi s salam. Sabaqun qadın məktub asirdir ki, innahu min Süleymana innahu bismillahi rəhmanir rəhim. Bu məktub Süleymandan göndərilir. Fə bu məktub rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilədir. Ilə. Peygamber s.a.v. deyirakla mehtub yazandı. Yadır Rahim Min Muhammed ibn Abdillah ve Resulihi iləyiraklə azimurrum. Və görün indi kafir olana necə salam verir? Peygamber s.a.v. Bir salamun mən ittəbəəl hudə. Salam yalnız doğru yolda olanlar sürdür. <gülüyor> Amma <gülüyor> bat. Sonra başlayır dəvet eləməyə onə Allah. Həmsinin səhabələrlə bir-birinə məktub yazdılarda bucurl bismillahir rahmanir rahimlə Sonra öz nəsihətlərini verərdilər. Parçası. <Sessizlik> Ənəs ibn Məlik radiyallahu deyir ki, Bizim peyğəmbərə sallallahu əleyhi Mənim yanıma gəldi, mənim uşaqlarla önləyəm. Mənə salam verdi, e, bizə salam verdi. Sonra məni bir iş üçün göndərdi, özü də oturub məni gözlədi. Və Ummu Süleymlə yolda qarşılaşdım, saxladı məni, dedi ki, para gedirsən, dedim, Peyq. s.ə.v. bir iş də alırsan göndərim. Dedim, dedin, nə işdir? Dedim ki, bu sirdir Peyq. s.ə.v. yalnız mənə deyib, bu işi gedim görmələr. Göründü. Kadın demir ki, yox, mənə deməlisən o sirri, maraqlanmır. Əksinə nəsiyyət edildir ki, Peyğəmbər s. sirrini qurur. Əl-həmdülillah, Rasulullah s. s. s. hər bir nəsiyyəti oradan da əvəz olunmayan nəsiyyətlərdir. Heç kəs o cürlə nəsiyyətlər edə bilməz, heç bir alim. Hər hansı bir alim müəyyən bir zamanda bir hikmətli söz deyə bilər. Ancaq o hikmətli söz müəyyən müddət qüvvədə qalıb, sonra qüvvədən düşər və unudular. Amma Peygamber, sağ səlləm.